Сном, здається, наче не моє. Згадала тут Соломіє мамині слова за день перед смертю, за півроку до його письма з Канади. Так і не побачила Тараса, а віриться живий, я колись сон бачила, наче стукає у вікно, Впустити проситься. Розділ 14. Господиня великого дому. А цей чоловік вийшов з великої чорної машини, ще більшої, видно, потужнішої, ніж та, якою приїжджав колись Реваз. Машина спинилася, коло воріт. З машини вибрався високий, солідний чоловік, і Соломія побачила крізь вікно, як він іде до старої хати. Хати, до якої згодом вернуться нейні Маруся і Юрко. Тоді ж вона жила в хаті сама, а чоловік очинив всі і потім хатні двері. Доброго дня, ви дозволите? Щось у його голосі змусило здригнутися Соломію. Дрібно-дрібно затрусилися руки, сіпнулася нижня губа. — Доброго дня, — сказала вона, підводячись з лавки, на яку була присіла. — Ви те до мене? Ви те сто років не чув цього слова, — сказав прийшлий. — І звучить майже так само, як колись. — Ну, здрастуйте, Соломія Антонівна. «Не впізнаєте? Не впізнаєш?» Тут Соломія зойкнула і захиталася. Він, певно помітивши її стан, підхопив за руку. Соломія впізнала старого сивого чоловіка з великою лисиною у добротному світло-сірому костюмі. При галстуку перед нею поруч стояв Вадим. Вадим Коробченко, уполномочний, Її велике кохання, Одмучене колись і забути. Батько Марії, Марусі, Яка вважала, що і шукати не треба, А він сам приїхав. Нащо? Тепер впізнаю, сказала. Скілько літ, кілько зим, «Яким вітром занесло? Попутнім. Можна я присяду?» «Сідай!» – те, – вимовила Соломія майже байдуже. Скільки разів вона уявляла цю зустріч, можливий його приїзд, у молодості через місяць, півроку, рік, потім у зрілому віці, коли була з двома дочками». Потім з гордієм і геть забула, і не ждала, навіть не згадувала. Більше Григорія Гриця, бо то ніби ближче життя і гостріше, і, і біль був. А тепер канащо? Що казати? Коли і сімдесят третій скоро буде, а йому вже ще більше поїхав і обірвав. Не поцікавився, не поінтересувався, як вона тоді жила. Нащо вона тепер йому і він їй прогнати. Якось не годиться при їхнім віці. Я ось що, він затнувся, задихав тяжко. То був подих немолодого вже доволі огрузлого чоловіка. Я того... Там у машині дещо привіз. Піду візьму. Боявся нести, бо не знав, як зустрінеш. Там і їсти є дещо. Гадаєш, я голодна? За всі роки рішив накормити? Нащо ти так? Хоча, розумію, винен. То я піду візьму? Не треба, сказала Соломія. Сказала грішуче і підвелася. Якщо вже... «Посидіти хочеш?» «То давай на моєму посидимо своїм нагодую. Не забув, як загорянське сало пахне. Не погромічаєш?» «Примітка, не погромічаєш, не погидуєш?» «Погромічаєш». Він оживився, засовався на лавці. «Слухай, я ж згадав це слово». І що воно означає? Ну, от і добре. Піду щось згодую. Зготую, затою. Ну, я таки теж дещо принесу. Не трекажу. Соломія дістала в коморі шматок сала, принесла з городу огірків і жовтих помідорів, розбила четверо яєць на сковорідку, яку поставила на електроплитку. Вадим таки приніс сумку з продуктами, в якій виявилася і пляшка коньяку та вина, і ковбаса, і шинка, і сир. А ще баночка оливок. Соломія сказала, що того не тре, обійдуться їхнім сільським. Подумала, що ще не пізно спинитися, припинити це приготування – або й самій піти на двір і не вернутися, хай зрозуміє, що він небажаний гість. І відчула, не може того зробити, бо, бо не зможе, бо хочеться їй посидити і щось дізнатися про нього. Пана, от біда-біданиця, таке горе. Він дістав з целафанового пакета Велику хустку шальоху Кольорову з різними узорами Не візьмеш, звичайно Сідай ліпше до столу, сказала Соломія Можеш з дороги руки помити Дістала шафи блящину самогонки Василь ніби спеціально, ніби знав, що буде гість Перед тим приніс Ти тоді колись пив домашню Доводилося. І тоді, часом і пізніше. Вже як випили, закусили, спитав. «Де зараз моя дочка?» «Дочка?» Соломія зиркнула на нього. Гірка усмішка лягла, наче тін на його уста. «Ти знаєш, що в тебе дочка, а не син?» «Знаю». Подзвонив тоді в контору, хотів убеза спитати. Бач, не забув прізвище, то у вас вже інший був голова. Ну, його спитав, хто у тебе, сказав, що з райкому. Він не знав, то спитав у когось. А мені не сказали, а мої сказали та забула. Соломія таки повіла йому. Що дочка зараз в Одесі живе, Що чоловік матрос на кораблі, Що в моряки я не ходить, Що має він двоє внуків, Внучка і внук. Внучка на другий рік школу закінчить, Внук на три роки менший. Я, знаєш, я винен, Треба було хоча б гроші висилати, і тут сказав, що дружина його Марина сказала, як довідається, що він, вона взагалі його шантажувала. Побоявся він долю, кар'єру ламати. До того ж сказала, що як жениться на западенці, політику пришиє. Та й за тих часів не міг розлучитися, з партії виключили б. Зараз розуміє, що те ніц не варте, що треба було одважитися. Раз навіть вирушив на Волинь і з півдроги вернувся. Ну а потім Марина таки народила сина. Допомогло лікування в санаторіях. Два сини є, прийомний і свій. Обоє бізнесмени, той старший уже пенсіонер, бо в міліції служив, підполковником закінчив, а менший комсоморську кар'єру робив, потім в науку піти спробував. А як Союз розвалився, то теж бізнесом зайнявся. Будь матеріали там, вигідний бізнес, бо ж багато будується. От і він збудувався, має будинок під Києвом. Живе сам, бо Марина десять років як померла. Це розпечінки, хоч і не пила, ніби, ну, та колись гепатитом перехворіла. Спитав, а ти була замужем? Була, сказала Соломія. Дітей маю купу. То ти щасливіша, сказав і спитав. А чоловік? Чоловік теж помер. Серце хворе в нього було, а він приховував, так хотів на тракторі робити. Не міг без трактора. Двоє їх таких було в селі, до трактора нарваних. Нащось ще додала Соломія. Вже як випили ще по другій і третій, Вадим сказав, що він, власне, приїхав, що не знає, як вона поставиться, що вона його безмірна, та він би, він би, може, хоч трохи її спокутував. Одним словом, він пропонував Соломії хоч тепер стати його дружиною і переїхати жити в його будинок під Києвом. Коли Соломія тричі сказала «Нє», він якось дуже тихо, аж по-дитячому, я ще приїду. Соломія, як хочеш, але думаю, що не треба. Попросив дати адресу Марії. Соломія відповіла, що мусить порадитися з дочкою.